That you may soon be leaving town. Need some recreation time on your own. Whatever goes around comes. In. Welcome okay. to to podcast two hundred four. Åh, oh, 24. Uh, yeah. yeah. Thank, Thank jag, tror att, jag tror att det är 204. Nu ska vi göra något hiskligt här. Nu ska vi köra samtidigt. Ser... Oj, oj, oj. Jag såg du det? Va? Och så? Ja. Vad är det? Nu är jag Söder om Sundsvall. Gustavna uh. max. Nu är jag Söder om Sundsvall. Good. God, God, God, oh, God. Okej, okej. Lite russningsofiken. Nej men det. Är... Ja, jag, jag jag jag var för Max. Max vi vi Huddik. Ja ah, okej, okay. Vad gör du? Då? Det är på Fortfarande. det öppet? Foodfaran där? Jag är väl. fem. Vad ambitiös du är. <laughs> Lega, det är jag ska. Du det är fel utmaning. Godalt. kvar? Jag har eh... Du, lig du ligger efter med arbetet. Ja, det fick jag Och men vad far? Eller filosofera verkligen. Vad du? Ja, jag lyssnar på lite lite poddar och så är Men det jag jag märkte det jäkla skillnad alltså från jävel och uppåt. Jag tänker på träden. För det här, ja. för det här är ju verkligen höst. Sö sö om söder om Gävle så är det fortfarande grönt på alla träd. Det är inget snö i alla fall. Nej, jag har inte kommit till, till, till Medelpad ännu. Nej, vad sa du? Medelpad hade vi avhandlat va? Medelpaden? Ja. ja, just det. Så, ja. <laughs> ja. ja, just det. Vi spännande det blir ångel För alla Ja, det blir... Det blir fantastiskt spännande och jag ska ju dit och reka litegrann nu så att jag har ja. Så att jag har på, på fötterna Så att säga, som du brukar säga Jag snack, snackade med på Vän Vänsterbotten i, i lördags Jag gärna. Ja så. Mm. Hur håller det han då? Ja bra Han alltså. äh, Han hade lustat på båda är jävligt bra Ja, men han, han skrev ju också att han tyckte det var bra när vi gick in lite grann på musik. Ja, Och jag vet våra andra, vår andra trogna lyssnare han gillar ju inte när vi pratar om musik så mycket, så att vi, vi, vi är ju liksom... Vi får ju vandra Och på den... politik. Nej, vi får ju vandra på den vassa äggen. Det blir hårfint hur vi, ska, hur vi ska prata om. Ja, ja. Ja, exakt. Musik kanske är det enda vi är lite i. Kanske. Ja. Det var lite synd också För att det inte var någon modermatch När jag är uppe Ja De spelade bort det i mål mot Karlskrona Såg jag Okej okay. Stannar kvar lite längre Ska du hälsa att du ska träffa Några tjänster Nej jag har inte bestämt om det Jag får se hur jag ja Vi får se <laughs> Okej okay. Det är jättebra. Vi vi bra poddnamn ett namn nu taget. Ett namn på podden. Vi får se. Ja. Vi upp till 100 idé. Vad den är. Ja, ja. ja. vi får se. Kan kan också göra så också. Ja. Ah. Ah, det låter bra. Chockshake. Jag ska göra så. Men vi har säkert eh, längre fram över. Ja, det gör vi. Yes, Allt. All right. right. okay, hej